Розділ восьмий. Три сестри. Міс Марпл стояла, визираючи з вікна. Позад нею на ліжку лежала її валіза. Вона дивилася в сад, але нічого не бачила. З нею рідко траплялося, щоб вона не бачила саду, на який дивилася, чи то задоволеним поглядом, чи то критичним. Тепер вона, напевне, дивилася б на цей сад, Критичним поглядом. Він був занедбаний. Мабуть, за кілька останніх років на нього було витрачено дуже мало грошей, і в ньому майже нічого не робилося. Дім був також занедбаний. Він мав добрі пропорції, меблі в ньому колись були дуже гарними. Але в останні роки його либонь ніхто не доглядав, і не приділяв йому належної уваги. «Це був не той дім, – подумала вона, – який хтось любить. Принаймні, його вже досить давно ніхто не любив. Він цілком відповідав своїй назві – «Старий маєток». Він був збудований привабливим і гарним. Колись у ньому жили люди, які любили його і доглядали. Але дочки та сини – поодружувалися і покинули його. І тепер у ньому жила місіс Глін, яка розповіла міс Марпл, коли провела її до призначеної для неї спальні, що вона та її сестри успадкували його від дядька. І вона жила тут разом із ними, переселившись сюди після того, як помер її чоловік. І з кожним роком вони ставали старшими, їхні прибутки зменшувалися, а наймати садівників і служниць ставало дедалі дорожче. Інші сестри так і не вийшли заміж. Одна старша, а друга молодша, ніж місіс Глін. Обидві мали прізвище Бредбері Скотт. У домі не було жодної речі, яка могла б належати дитині. Жодного роздавленого м'яча, жодного старого дитячого візка, жодного маленького стільчика або столу. Це був дім, у якому мешкали лише три сестри. Звучить дуже по-російському, пробормотіла місь Марпл до самої себе. Вона, звичайно, мала на увазі п'єсу «Три сестри». Хто її написав? Чехов? Чи Достоєвський? Вона не могла пригадати. Три сестри, але тут, напевне, жили не ті три сестри, які мріяли поїхати до Москви. Вона не сумнівалася в тому, що цих трьох сестер цілком влаштовувало залишитися там, де вони були. Місіс Глін представила її двом іншим, які прийшли, одна з кухні, а інша – згори сходами і привіталися з нею. Їхні манери були вишуканими та делікатними і свідчили про добре виховання. Вони були жінками того різновиду, яких міс Марпл у своїй юності назвала б уже застарілим терміном «леді», і яких одного разу вона назвала «занепалими леді». А її батько сказав тоді, ні, Люба Джейн, це не Занепалі, леді, а занехаєні дочки джентльменів. Дочки джентльменів сьогодні не були занехаєні. Їм допомагав або уряд, або різні доброчинні товариства, або багаті родичі, або хтось такий, як містер Райфайл. Бо, зрештою, саме у цьому була вся суть, уся причина її перебування тут. Хіба не так? Містер Райфайл усе це організував. Він узяв на себе досить великий клопіт, подумала міс Марпл. Схоже, він знав уже за чотири чи п'ять тижнів до своєї смерті, коли саме вона його забере. Узявши до уваги навіть, Можливу помилку в прогнозах лікарів, адже лікарі були зазвичай помірковано оптимістичні, знаючи з досвіду, що пацієнти, які мусять померти в межах певного періоду, нерідко примудрялися трохи продовжити собі життя і уперто за нього чіплялися, як і раніше, приречені, але вперто не бажаючи зробити останній крок. Натомість, Медсестри в лікарнях, яким доручалося доглядати того або того безнадійного хворого, міс Марпл це знала з власного досвіду, завжди були переконані, що їхній підопічний помре наступного дня, і дуже дивувалися, коли їхній прогноз не справджувався. Та коли приходив лікар і вони висловлювали йому своє похмуре перебачення, то часто чули від того ж таки лікаря, коли він виходив із палати, такі слова. Я не здивуюся, якщо він протягне ще кілька тижнів. Це дуже добре, що лікар дивиться на речі так оптимістично, думала медсестра. Але він, звичайно ж, помиляється. Але лікар нерідко не помилявся. Він знав, що люди, яких мучив біль, які були безпорадними, калічними, навіть нещасними, усе ж таки любили життя і хотіли жити. Вони просили лікаря дати їм пігулку, що допомогла б їм перебути ніч, але не хотіли приймати більше ніж треба таких пігулок, щоб нарешті переступити через поріг і потрапити до світу, про який вони нічого не знали. Містер Райфайл. Саме про нього думала міс Марпл, коли дивилася в сад і нічого перед собою не бачила. Містер Райфайл? Вона тепер відчувала, що підійшла ближче до розуміння дорученої їй місії, того проекту, здійснити який він їй запропонував. Містер Райфайл належав до тих людей, які складають плани. Вони роблять це у той самий спосіб, який укладають свої фінансові оборудки і грають на біржі. Її компаньонка Чері сказала б, що він мав проблему. Коли Чері мала проблему, вона нерідко приходила до міс Марпл порадитися, як же їй бути. Перед містером Райфайлом теж постала проблема, якою він не міг роз'язати сам один. І певно, це дуже його дратувало, подумала міс Марпл, бо він звик самостійно давати раду своїм проблемам і нічиєї допомоги ніколи не просив. Але... Він був прикутий до ліжка і помирав. Він міг упорядкувати свої фінансові справи, сконтактуватися зі своїми повіреними, зі своїми підлеглими, з тими друзями та родичами, яких він мав. Але була у нього справа, якої він не міг уладнати сам. Була у нього проблема, якої він не розв'язав, але неодмінно хотів розв'язати, проєкт, який йому конче треба було здійснити. І безперечно, це був не такий проєкт, який можна здійснити через фінансові або ділові оборудки за допомогою повіреного чи адвоката. Тож він подумав про мене, сказала собі міс Марпл. Вона досі була дуже здивована. Справді, дуже здивована. Проте у тому плані, у якому вона тепер намагалася обміркувати цю справу, його лист видався їй цілком зрозумілим. Він вважав, що вона має здібності та практичний досвід для того, щоб виконати певну роботу. Ця робота, подумала вона знову, якимось чином пов'язана з природою або наслідками злочину. Бо крім цього, він знав про міс Марпл тільки те, що вона любила садівництво. Та навряд, щоб це завдання, яке він вирішив їй доручити, було пов'язане із садівництвом. Але він міг подумати про неї у зв'язку з якоюсь кримінальною історією адже йому було відомо, що вона мала справу зі злочинами у Вест-Індії, де вони відпочивали, і вдома, у своєму близькому оточенні. Отже, він подумав про злочин, але який саме? І де його скоєно? Містер Райфайл добре підготувався. Насамперед він дав доручення своїм повіреним, і вони зробили те, що від них вимагалося. Через певний період часу вони надіслали їй його листа. То був, подумала міс Марпл, добре обміркований і добре зважений лист. Було б, звичайно, набагато простіше повідомити їй точно, чого він хотів від неї і чому. Він цього хотів. Вона була трохи здивована, чому перед смертю він не послав по неї і, лежачи на смертному ложі, не виклав їй своє доручення і не примусив пообіцяти, що вона неодмінно виконує його. «Але це було б не схоже на містера Райфайла», – подумала вона. «Він міг примушувати людей». Але це була не та ситуація, коли когось можна до чогось примусити. А він також не хотів, і в цьому вона була цілком впевнена, благати її чи просити, щоб вона зробила йому послугу, не хотів закликати її виправити заподіяну кривду. Ні, це також було б не схоже на містера Райфайла. Він хотів, подумала вона, як і впродовж усього свого життя заплатити за ту роботу, яку доручав їй виконати. Він хотів заплатити їй, а тому хотів також зацікавити її, щоб їй було приємно виконати певну роботу. Плату він запропонував для того, щоб заінтригувати її, а не спокусити. Він хотів розбудити її інтерес. Вона не думала, що він сказав собі так «Пообіцяю їй добре заплатити, і вона вхопиться за цю нагороду, бо хоч заробити добрі гроші і було для неї спокусливо, але вона не мала такої вже нагальної потреби в грошах, адже вона мала свого любого небожа, який дуже її шанував, і якби їй раптом знадобилися гроші на ремонт будинку, або на візит до лікаря та на якесь особливе лікування, любий Реймонд завжди дав би їх їй. Тож містер Райфайл умисне запропонував їй таку велику суму, яка могла б її схвилювати, як хвилює нас квиток на ірландське дербі. Це була така велика сума грошей, заробити яку неможливо, Її можна тільки виграти, і то, якщо вам дуже пощастить. Проте, подумала міс Марпл, якраз у цьому випадку їй не тільки доведеться тяжко попрацювати та добре покрутити мозком, а й знадобиться певне щастя. І цілком можливо те, що вона робитиме, накличе на неї Певну небезпеку. А крім того, їй також доведеться самі з'ясовувати, у чому суть її завдання. Адже він нічого їй не сказав і почастий, можливо, учинив так тому, що не хотів на неї впливати. Адже дуже важко щось комусь повідомити, не висловивши власного погляду на проблему. Імовірно, містер Райфайл подумав, що його власний погляд може бути хибним. На нього не було схоже, щоб він так подумав, але все могло статися. Він міг запідозрити, що його здатність міркувати тверезо, ушкоджена хворобою, вже не була такою бездоганною, як раніше. Тому вона, міс Марпл, людина, яку він найняв для виконання тієї роботи, мала застосувати власний розум, прийти до власних висновків. І їй уже час прийти до якихось висновків, інакше кажучи, їй треба знайти відповідь на головне запитання про що власне йдеться. Їй було вказано напрямок, вона має взяти до уваги насамперед це. Їй показав напрямок чоловік, який уже помер. Він показав їй напрямок, ідучи, яким вона мусила покинути своє село – Сент-Мері-Мід. Отже, своє завдання, хоч би яким воно було, вона не могла виконати, залишаючись там. Ця проблема не була пов'язана з її безпосереднім оточенням. Це була не та проблема, яку ви можете розв'язати, переглядаючи вирізки з газет, або просто когось розпитуючи, не з'ясувавши спочатку, про що саме треба розпитувати. Містер Райфайл скерував її спочатку до контори своїх повірених, потім вона одержала листа. Два листи у себе вдома, потім вирушила в приємну і добре організовану подорож до знаменитих будівель і парків Великої Британії. А тепер вона зробила ще один крок і вийшла на наступний етап свого пошуку. Цим наступним етапом став дім, у якому вона тепер перебуває. Старий сільський будинок у Джоселін. Сент-Мері, де жили міс Клотільда Бредбері-Скот, місіс Глін та міс Антея Бредбері-Скот. Містер Райфайл влаштував усе це. Влаштував наперед, за кілька тижнів до того, як помер. Мабуть, він зробив це відразу по тому, як дав настанови своїм повіреним і замовив на її ім'я місце в екскурсії. Таким чином вона потрапила у цей дім невипадково. Може, їй доведеться перебути тут дві ночі, а може й більше. Можливо, усе було влаштовано так, що їй доведеться залишитися тут надовше, або її попросять залишитися надовше. Ця думка повернула її туди, де вона була тепер. Міс Глін та дві її сестри. Певно, вони втягнуті у цю справу, якимось чином причетні до неї. Хоч би про що йшлося, її завдання – з'ясувати, про що ж йдеться. Часу в неї небагато, проблема лише у цьому. Міс Марпл ані на мить не засумнівалася в тому, що спроможна з'ясувати, у чому ж суть дорученої їй місії. Адже вона була однією з таких балакучих, зовні несерйозних старих дам, від яких люди чекають, що вони багато базікатимуть і ставитимуть запитання, які на поверхні здаються пустопорожніми запитаннями особи схильної до пліток. Вона почне розмову про власне дитинство і це спонукає одну із сестер розповісти про своє. Вони говоритимуть також про їжу, про слуг, про дочок, про кузин і кузенів, про інших родичів, про подорожі, шлюби, народження. І, звичайно ж, про смерті. Їй не слід виявляти особливого зацікавлення в погляді, коли почує про чиюсь смерть. У жодному разі вона була певна, що майже автоматично знайде правильну відповідь, таку як «О, Господи, яке лихо!» Їй треба буде розпитати цих жінок про їхні родинні зв'язки, про різні історії на випадки з їхнього життя, з'ясувати, чи серед тих подій не було таких, що можуть її зацікавити. Це могли бути якісь події або випадки по сусідству, не пов'язані безпосередньо з цими трьома людьми. Щось таке, про що вони знають і про що неодмінно захочуть поговорити. Хай там як, а вона обов'язково тут щось знайде, якийсь ключ, підказку. Через два дні вона знову приєднається до екскурсії, якщо на той час їй не надійде сигнал, що вона не повинна приєднуватися до екскурсії. Її думки полинили від цього дому до автобуса і до тих людей, які в ньому сиділи. Можливо, той, кого вона шукає, перебуває саме в автобусі і буде там, коли вона повернеться. Одна людина чи кілька людей, хтось із них невинні, а інші не такі вже і невинні. А може, саме там вона знайде сліди якоїсь давньої події. Міс Марпл трохи насупилася, намагаючись щось пригадати. Щось таке, що промайнуло в її свідомості, і вона подумала. Я певна, але в чому вона була така певна? Її думки повернулися до трьох сестер. Їй не слід затримуватися тут надовго. Вона лише розпакує кілька речей, необхідних їй на дві ночі, якусь одіж, аби перевдягтися ввечері, нічну сорочку, не ССР, а потім зійде вниз, приєднатися до своїх трьох господинь і з приємністю побазікає з ними. Насамперед вона повинна з'ясувати головне – хто вони, ці три сестри, її союзники або вороги. Вони можуть потрапити до обох категорій, їй треба це ретельно обміркувати. У двері постукали, і увійшла місіс Глін. «Сподіваюся, вам тут буде зручно. Може, допомогти вам розпакувати речі? Ми маємо дуже приємну служницю. Щоправда, вона приходить лише вранці. Проте вона зробить для вас усе, що ви тільки скажете». ні, дякую», – відповіла міс Марпл. «Я дістала лише кілька найнеобхідніших речей». Я прийшла провести вас униз. Цей дім збудований досить безладно. Сходи тут є у двох місцях, а тому зорієнтуватися буває нелегко. Іноді наші гості не знали, куди їм іти. Це дуже люб'язно з вашого боку, сказала міс Марпл. Тож я сподіваюся, ви зійдете вниз, і ми вип'ємо покелишку хересу перед обідом. Міс Марпл із вдячністю прийняла запрошення і слідом за своєю провідницею спустилася сходами. Вона прикинула на око, що місіс Глінн набагато молодша, ніж вона. Десь років 50, може на кілька років більше. Міс Марпл ставила ноги на сходинки дуже обережно, ліве коліно завжди могло підвести її. Проте з одного боку сходів були перила. Сходи їй подобалися, і вона сказала про це. «У вас дуже гарний дім», – зауважила вона. «Збудований десь у 1700-х роках». «Я вгадала?» «У 1780-му», – сказала місіс Глін. Похвала міс Марпл, схоже, її потішила. Вона провела гостю до вітальні. «Велика». Затишна і гарно обставлена кімната. Кілька чудових меблів. Стіл часів королеви Анни, комод періоду Вільгельма і Марії. Було там також кілька громістких вікторіанських канап і шаф. Штори були з чинцу, злинялі і витерті. Килим, як здалося міс Марпл, був ірландський. Софа велика, обтягнута дуже зношеним оксамитом. Сестри підвелися, коли міс Марп увійшла, і підійшли до неї. Одна подала їй келих із Хересом, а друга провела до стільця. «Я не знаю, чи любите ви сидіти високо? Багатьом це подобається». «Мені теж подобається», – сказала міс Марпл. Так сидіти набагато зручніше, я маю на увазі, для спини. Схоже, сестри були чудово обізнані з проблемами спини. Найстарша була високою, вродливою жінкою з чорним волоссям, зав'язаним у вузол. Друга, певно, набагато від неї молодша була тендітна, її колись русяве, а тепер сиве волосся, не вельми акуратними пасмами спадало на плечі, і її худенька постать справляла майже примарне враження. «Вона могла б зіграти Офелію», – подумала міс Марпл, але Офелію, яка вже постаріла. «Клотільда», – подумала міс Марпл, – не мала в собі нічого схожого на Офелію, але з неї вийшла б чудова клітим Нестра. Вона заколола б свого чоловіка в купальні з великою радістю. Та позаяк вона ніколи не мала чоловіка, то це припущення слід було відкинути. Міс Марпл бачила її спроможною вбити лише свого чоловіка. Але у цьому домі Агамемнона ніколи не було. Клотільда Бредбері Скотт, Антея Бредбері Скотт. Лавінія Глін Клотільда була гарна, лавінія не гарна, але приємна на вигляд. В Антеї одна повіка раз у раз смикалася. Очі в неї були великі і сірі, і вона мала дивну звичку озиратися навколо. Спершу праворуч, потім ліворуч, а потім раптом у якийсь неприродний спосіб дивилася назад, через плече начебто відчувала, що хтось за нею постійно стежить. «Дивно», – подумала міс Марпл, – вона ще не зовсім зрозуміла Антею. Вони посідали, і розмова почалася. Місіс Глін залишила кімнату, певно вийшла на кухню. У цьому домі вона здавалася найактивнішою з усіх трьох. Розмова набула звичайного напрямку – Клотільда Бредбері Скотт розповіла, що це їхній родинний будинок. Він належав її двоюрідному дідові, а потім перейшов у спадок дядькові. А коли дядько помер, то дістався їй та двом сестрам, які оселилися тут разом із нею. «У нього був лише один син», – пояснила міс Бредбері Скотт, який загинув на війні. «Ми останні з нашої родини, за винятком кількох дуже далеких кузин і кузенів». «Чудовий дім із досконалими пропорціями», – сказала міс Марпл. «Ваша сестра сказала мені, що його збудовано у 1780 році». «А тож, справді, хотілося б тільки, щоб він був не такий великий і не такий безладно збудований». «Ремонт сьогодні дорого коштує», – сказала міс Марпл. «А тож дорого», – зітхнула Клотільда, – «тому багато в чому ми дозволяємо йому потроху руйнуватися». «Сумно, але так воно і є. Ми зовсім занедбали кілька прибудов і теплицю. Ми мали дуже велику і гарну теплицю. У ній зростав такий чудовий мускатний виноград». Підхопила Антея. І квіти гіліотропу милували зір під усіма стінами. Мені дуже шкода нашої теплиці. Під час війни, звичайно, садівника не можна було знайти. У нас був дуже молодий садівник, але його забрали до війська. Ми, звичайно, мусили з цим зміритися, але ремонтувати теплицю не було кому. І незабаром... Вона обвалилася. І те саме сталося з невеличкою оранжереєю поблизу будинку. Обидві сестри зітхнули. Так зітхають люди, коли помічають, що життя минає і змінюється. Але змінюється не на краще. «Увесь цей будинок просякнутий смутком», – подумала міс Марпл. «Смутком, який не можна». Ані прогнати, ані розвіяти, бо він проник у стіни надто глибоко. Вона раптом здригнулася, сама не знаючи чому. Розділ 9. Трава диявола. Обід був звичайнісіньким: невеликий шматок баранини, смажена картопля, потім сливовий пиріг. Банка сметани, і не дуже смачні тістечка. На стінах у їдальні висіли картини. Певно, сімейні портрети, подумала міс Марпл. Портрети вікторіанської доби без будь-яких художніх переваг. Буфет був великий, важкий і гарний. Виготовлений із червоного дерева з фіолетовим відтінком. Штори були червоного дамасту, а за великим столом із червоного дерева легко розмістилося б десять осіб. Міс Марпл стала розповідати про свою екскурсію та враження від неї. Але вона подорожувала лише три дні, і особливо розповідати не було чого. Містер Райфайл, певно, був вашим давнім другом запитала старша міс Бредбері скот. Власне, ні, відповіла міс Марпл. Я вперше познайомилася з ним у Вест-Індії, на одному з антильських островів, коли там відпочивала. Він, як я розумію, приїхав туди лікуватися. А тож він тяжко хворів кілька останніх років, сказала Антея. Дуже сумно, сказала міс Марпл. Справді, дуже сумно. Я щиро захоплювалася його мужністю. Здається, він працював дуже багато. Щодня, знаєте, щось диктував своїй секретарці і постійно надсилав телеграми. Він, як мені здавалося, не звертав найменшої уваги на те, що був інвалідом. Справді, не звертав, підтвердила Антея. В останні роки, «Ми бачили його рідко», – сказала місіс Глін. «Він був дуже зайнятою людиною. Проте він згадував про нас на кожне різдво». «Ви живете в Лондоні, міс Марпл?» – запитала Антея. «О, ні», – сказала міс я Марпл, – «я живу в селі. У невеличкому селі, якраз посередині між Лумаутом і Бейсінгом. Приблизно за 25 миль від Лондона. Колись це було надзвичайно гарне старосвітське село, та, як і все інше сьогодні, воно, як то кажуть, розвивається. Думаю, містер Райфайл жив у Лондоні, так? – запитала вона. Принаймні, я пам'ятаю, що коли він реєструвався на Сент-Оноре, то назвав у своїй адресі «Майдан Ітон-Сквер», чи то був Белгрейсквер. «Він мав сільський будинок у Кенті», – сказала Клотільда. «Іноді, якщо не помиляюся, він приїздив туди розважитися. Його гостями були переважно бізнесмени або люди з-за кордону. Наскільки я пригадую, ми ніколи його там не навідували». Він завжди запрошував нас до Лондона в тих рідких випадках, коли ми з ним зустрічалися. З його боку було вельми люб'язно попросити вас, щоб ви запросили мене до себе під час моєї екскурсії. Цим він виявив до мене дуже велику увагу. Важко було сподіватися такої доброти та уваги від настільки зайнятого чоловіка, як він. Ми й раніше запрошували до себе його друзів, які брали участь у цих екскурсіях. Загалом їхні організатори намагаються передбачити всі можливі варіанти. Проте, звичайно, неможливо догодити кожному. Люди молоді природно можуть якнайбільше ходити пішки, брати участь у тривалих походах, підійматися на пагорби, звідки відкриваються широкі панорами і усе таке. А люди старшого віку не завжди можуть витримати такі навантаження. Вони воліють залишатися в готелях. А готелі тут не такі вже й розкішні. Я переконана, що сьогоднішня подорож і завтрашня до мастеря святого Бонавентури здалися б вам дуже стомливими. Завтра, якщо не помиляюся, передбачається поїздка на острів у човні, а на морі, знаєте, іноді гуляють дуже високі хвилі, і не кожен спроможний витримати хитавицю. «Навіть відвідини навколишніх палаців можуть бути дуже стомливими», сказала місіс Глін. «О, я знаю», – відгукнулася міс Марпл, «так багато треба ходити та стовбичити в кімнатах. Це дуже стомлює ноги». Я знаю, мені не слід брати участь у цих екскурсіях, але так спокусливо побачити пригарні палаци та чудові кімнати з прекрасними меблями. І, звичайно ж, картини, яких більше ніде не побачиш. «І парки», – сказала Антея. «Ви любите парки та сади?» «Хіба не так? Дуже люблю», – підтвердила міс Марпл. «Сади та парки – моя слабкість». У проспекті нашої екскурсії я читала дуже цікаві описи і мрію побачити чудово доглянуті парки тих історичних будівель, які ми ще маємо відвідати. Очі її радісно сяяли, коли вона скинула поглядом на сестер. Усе було дуже приємно, дуже природно, а проте її дивувало. Чому з якоїсь причини вона відчувала незбагненну внутрішню напругу? Її змагало відчуття чогось неприродного, що панувало тут, але що вона мала на увазі під неприродним? Розмова була цілком буденною і складалася переважно з банальностей. І вона, і сестри обмінювалися репліками, якими завжди обмінюються у таких випадках. Три сестри, знову подумала міс Марпл, обмірковуючи цю фразу. Чому саме думка про те, що їх троє, уже створює якусь зловісну атмосферу? Три сестри. Три відьми з Макбета. Але ж важко прирівняти цих сестер до відьом Макбета. Хоча міс Марпл завжди думала в глибині своєї свідомості, що театральні режисери припускаються помилки, зображуючи трьох відьом так, як вони їх зображували. Одна з вистав, які вона бачила, здалася їй геть абсурдною. Відьми там скидалися на створіння з пантоміми. Вони махали крильми і мали на голові кумедні капелюхи з високими наголовками. Вони танцювали і ніби ковзали по підлозі. Міс Марпл пригадувала, як вона сказала тоді своєму небожеві, що товаришив їй у цьому милубанні творчістю Шекспіра. «Ти знаєш, мій любий Реймонде?» Якби я ставила цю чудову п'єсу, я зробила б трьох відьом зовсім іншими. Я зробила б усіх трьох звичайними, нормальними старими жінками. Старими шотландськими жінками. Вони б у мене не танцювали і не вистрибували. Вони б лише лукаво позирали одна на одну і глядачі відчували погрозу за їхньою буденною зовнішністю. Міс Марпл відправила собі в рот останній кусень сливового пирога і подивилася через стіл на Антею. Звичайна, не дуже охайна літня жінка, незнеуважним і дещо дивним поглядом. Чому вона відчула в Антеї щось зловісне? «У мене розігралася уява», – сказала собі міс Марпл. «Я не повинна собі цього дозволяти». Після обіду її повели на прогулянку в сад. Супроводжувати її було доручено Антеї. Ця прогулянка справила досить таки прикре враження на міс Марпл. Колись тут був добре доглянутий, хоча і нічим особливо неприкметний сад. Алея, обсаджена кущами, алея плямистих лаврів. Безперечно, що раніше тут був добре доглянутий моріжок і доріжки. Город площею в півтора акра, завеликий для трьох сестер, які тут тепер мешкали. Більша частина городу була необроблена і заросла бур'яном. Більшість клумб заросли берізкою, і міс Марпл не змогла втриматися, щоб не вирвати з ґрунту стебло яке вибилося вгору над усіма, ніби стверджуючи свою перевагу. Довге волосся міс Антеї майоріло на вітрі, шпильки з нього падали на доріжку або траву. Вона розмовляла, кидаючи досить уривчасті репліки. — У вас, певно, гарний сад? — запитала вона. — О, він дуже маленький, — відповіла міс Марпл. Вони пройшли по доріжці, яка заросла травою, і зупинилися перед чимось схожим на пагорок, що прихилився до стіни в кінці доріжки. Наша теплиця, сумно сказала міс Антея, це там, де у вас росла ота чудова виноградна лоза. Три різновиди виноградної лози, сказала Антея. Чорна габурська і одна з тих лоз, на яких ростуть маленькі білі ягоди. Ви знаєте певно, і третя лоза чудового мускатного винограду. І геліотроп, ви сказали? А тож геліотроп, так званий вишневий пиріг. А тож вишневий пиріг. Він має такий чудовий запах. Тут були якісь бомбардування. «Це бомба розвалила вашу теплицю?» «О, ні, нічого подібного в нас не було. Бомби у цій місцевості не падали. Ні, я думаю, вона завалилася від того, що прогнила. Ми жили тут не так довго і не мали грошей, щоб полагодити її, а тим більше збудувати нову. Та й не було сенсу це робити, бо навіть якби ми відбудували її, то не змогли б утримувати». Боюся, ми просто дозволили їй розвалитися. Більше нічого зробити ми не могли. А тепер, як бачите, вона вся заросла. А то ж, її зовсім не видно. Що то за повзуча рослина, яка вже починає цвісти? О, так, це дуже звичайно рослина, сказала Антея. Ох, як же вона називається? Не можу пригадати. Починається на літеру П полі полі. А й справді, мені здається, я знаю, як вона називається, Полігоном боскуанікум, якщо по-науковому, латиною, а в народі її ще називають травою диявола. Вона дуже швидко росте, чи не так. З нею велика користь, коли хтось хоче заховати руїни або щось таке, неприємне на вигляд. Пагорбок перед нею був і справді густо вкритий зеленою повзучою рослиною з білими квітами. Вона, як добре знала міс Марпл, була великою загрозою для всього іншого, що хотіло б тут вирости. Трава диявола вкривала все – і то за надзвичайно короткий час. Ваша теплиця, певно, була дуже велика, сказала вона. А ж, у ній росли навіть персикові дерева, сказала Антея з виразом глибокого смутку на обличчі. Принаймні, зараз вона має непоганий вигляд, сказала міс Марпл тоном утішання. Ці маленькі білі квіточки надзвичайно гарні, чи не так? «У нас росте гарна магнолія далі, ліворуч, від цієї доріжки», – сказала Антея. «Здається, тут колись був дуже гарний бордюр, трав'яний бордюр. Але за ним ми теж не змогли доглянути. Це дуже важко. Усе нам тепер важко. Ніщо тут не залишилося таким, як було. Усе зіпсувалося скрізь і всюди. Вона швидко пішла по доріжці» яка бігла під стіною, звертаючи під прямими кутами. Її хода щораз пришвидшувалася. Міс Марпл довелося докласти чималих зусиль, щоб не відстати від неї. «Схоже, – подумала міс Марпл, – вона зумисна намагається відвести мене якнайдалі від пагорба, вкритого травою диявола, відвести її від нього як від якогось бридкого місця». Можливо, їй було просто соромно, що від минулої краси нічого не залишилося. Трава диявола і справді зростала тут вільно, всіма забута. Її навіть жодного разу не підрізали до прийнятних пропорцій. У цьому куточку саду панувала цілковита занедбаність, потяцькована білими квітами. Схоже, вона просто втікає від усього цього, подумала міс Марпл, поспішаючи за господиною дому. Несподівано їй увагу привернув зруйнований хлів, на стіні якого вона побачила кілька квітів виткої троянди. «Мій двоюрідний дід тримав тут кількох свиней», – сказала Антея, – «але сьогодні ніхто б на таке не наважився». Чи не так? Боюся, від них надто сильно тхне. Ми маємо кілька чудових троянд поблизу від дому. Я гадаю, троянда – велика втіха у тяжкі часи. О, я знаю, сказала міс Марпл. Вона назвала кілька сортів нещодавно виведених троянд. Усі ці назви, які їй здалося, були невідомі для антеї. А ви часто їздите у такі екскурсії? Це запитання пролунало цілком несподівано. Ви маєте на увазі екскурсії з огляду старовинних будівель і парків? А тож, деякі люди їздять щороку. О ні, я собі не можу цього дозволити. Вони надто дорогі для мене. Цю екскурсію мій друг подарував мені на мій наступний день народження. Я так йому вдячна. Он як? А я все думала, чому ви поїхали на цю екскурсію. Адже вона дуже стонлива, чи не так? А втім, якщо ви регулярно буваєте на Антильських островах і в таких місцях, то поїздка на Антильські острови – Теж була подарунком для мене. Подарунком від мого небажа. Чудовий хлопець, він так піклується про стару тітку. О, я вас розумію, розумію. Я не знаю, що б ми робили без молодого покоління, сказала міс Марпл. Вони ставляться до нас так добре, правда ж? Мабуть, що так. Але я не знаю, у мене... «У нас немає родичів серед молодшого покоління. А у вашої сестри місіс Глін немає дітей? Вона нічого про них не згадувала? А запитувати незручно? Ні, немає. У них і з чоловіком ніколи не було дітей. Може, це й на краще?» «І що вона хотіла цим сказати?» – подумала міс Марпл, коли вони поверталися в будинок».